Vi begynder fra neden og arbejder os op, men først når vi har sikret os, at intet trænger ind, kan vi anbringe den nederste, og således få lagt bund under den, vi nu begynder at tage af. Er men Jonathan berætter alting, når han alt kom hjem. Ja, han var snel, Jonathan. Det er ikke den bedste stol, jeg har været ude for det er jeg langt fra, men jeg er ikke krasen. A meaningless goof. Uh, There was some mysterious story with a saint in disguise, can't remember his name, a masquerading uh, super duper witch doctor with good intentions actually. Texture. Programmet om litteratur. God aften og rigtig hjertelig velkommen til textur. Programmet om litteratur på Københavns Universitetsradio. 95,5 I aften har jeg fornøjelsen af at kunne præsentere uh, lektor i litteraturenskab på Københavns Universitet, Michael Høgsbro Andersen, som har været så venlig at uh, gøre selskab her i studiet i aften, og om ikke så lang tid skal han give en, en uh, koncis uh, og præcis redegørelse for hvad sygdom og litteratur som forskningsfelt egentlig går ud på. Og det glæder jeg mig personligt meget til, fordi de lytter, der har lyttet godt efter i løbet af efteråret, ved at jeg har også beskæftiget mig med det emne og har givet udtryk for det i æderen. Ja, så, så kan man sige, at vi har haft skidlige forespørgseler om lige at lave en særudsendelse med det som tema. Ja. Telefonen har faktisk kimet. Det har den, her. Ja. Primært har det været mig, der har fået sig <laughs> men måske også andre med hemmeligt nummer har ringet ind. Det skal jeg ikke kunne sige. Så det udgør den, den, den store slikpose i, i kerneaftens program, men... Så kommer popcornene. Så kommer popcornene, fordi Mathias Bredstof, som øh, sidder her på min øh, venstre hånd, har været ude i marken, øh, ude i felten. Han har siddet på et værtshus øh, en eftermiddag sammen og bodega, med... Brediger, synes jeg godt, man kan kalde det. Ja, sammen med Knud Romer og med Ole Ernst i baggrunden. <laughs> øh, og, Knud, og Jenny, Jenny og Janne for ikke Ja, en, øh, et dejligt øh, setup, og Knud Romer har været i et form for elev, øh, sådan forhold i en periode hos øh, den øh, velrenommerede Nobelprismodtager til at Så det glæder vi os til at høre meget om øh, senere hen. Tekstur. Programmet om litteratur. Og nu til aftens hovedret. Jeg har fornøjelsen af at jeg kunne servere øh, Michael fra Andersen på et sølvfad for jer, kære lytter. Øh, han vil nu fortælle om, hvad øh, sygdom og litteratur går ud på som forskningsfelt. Så jeg vil ikke sidde og vrøvle længere. Jeg vil give ordet til dig. Ja, god aften. Mit navn er, som sagt, Mikael Høgsbro Andersen, og den næste lille halve time vil jeg tale om, hvad litteratur har at sige om, om sygdom. Det spørgsmål, jeg vil stille er med andre ord, hvilket mellemværende der kan sige at være mellem litteratur og medicin. Det her radiogram, som jeg vil stå og åbne op for, at man kan tale om noget, man ikke allerede er sådan ekspert i, så det, jeg vil tilbyde, er min indledende, teoretiske spørgsmål over det her spørgsmål. Min egen interesse for, hvad litteratur har at sige om, om sygdom, bliver hverken vagt i en boghandel eller på universitetet eller en, en bog, men derimod i et supermarked. Sådan er de moderne tider jo det. der slog mig der, var, var noget, der måske også har, har slået andre nemlig, at øh, hvis man står og kigger efter fødevarer, så vil man opdage, at mange af dem fortæller en, øh, hvor sunde de er. De indeholder for eksempel så mange kostfiber. Nogle af dem kan ligefrem have et navn, der lyder som et medicament af 38, for eksempel. <laughs> de sælger kort sagt sig selv som, som medicin. Det var det, der slog mig. Det stopper selvfølgelig ikke i, i supermarkedet, men fortsætter så at sige helt ind i, i soveværelset. Vi fortæller, hvor sund sex er, fordi vi Gemslip forbrænder så så mange kalorier per sammenligning. Altså så både mad og gør sig ikke op i deres, deres nydelsesværdi, men i deres sundhedsværdi. Øh, min pointe er selvfølgelig ikke, at der er noget i vejen med kostfiber eller kalorietab. Det vil egentlig være en ret absurd pointe. Men at den, hvad vi kan kalde den allestedsnærværende sundhedsskade, der rummer en interessant bivirkning for nu at blive sådan en medicinsk jargon. Nem den bivirkning, vi hele tiden kommer til at stå i en situation, hvor vi betragter os selv som syge i udgangspunktet, øh, som nogen, der behøver medicin. Den her tendens til at se alt i relationen til dikotomien sygdoms sundhed, øh, har interessant nok også gjort sig gennem i litteraturforskningen inden for, for de seneste par ti, og måske ikke så meget, meget herhjemme endnu, men i hvert fald specielt i England og, og USA. Øh, så ligesom mad. Og sex betragtes litteratur også, og ikke kun litteratur, men også andre kunstformer i stigende grad som en slags medicin. Forskningen i, i, i det her forhold mellem litteratur og sygdom øh, tog også sit, sit, sit, sit uh, udgangspunkt eller sin begyndelse på de uh, medicinske fakulteter. Og altså ikke inden for humaniora, men uh, det er først kommet senere, i løbet af 90'erne specielt. Nærmere stemt stod sin begyndelse i 1970'ernes erne, 1970 USA, og i dag går den her forskningsgren, eller forskningsfelt ofte under overskriften litteratur om medicin eller literature and medicine. Den har som sådan sit udgangspunkt i en specifik pædagogisk kontekst på de medicinske uddannelsesinstitutioner. Den idé, der, der udsprang der i, i 70'erne, som så senere hen bredt til USA og Norge og, og så småt også Danmark, er altså, at, at de medicinstuderende, når de skal uddanne sig og blive forberedt til mødet med, møde med en patient, så skal de ikke kun sidde og læse etik, som de, som de, eller filosofiske etiske skrifter, som de i høj grad hittil har gjort, men også læse litterære tekster, hvor man har et møde mellem en læge og en patient, og så skal man, man sidde og diskutere, hvad, om det er en god læge eller en dårlig og hvordan han læner i det her stykke litteratur behandler patienten. Samtidig så har der så været sådan, vi er stadig inde for de medicinske fakulteter, en, en undersøgelse af litteraturens diagnostiske og terapeutiske potentiale. Og, og for at gøre en, en meget lang kort så hænger det diagnostiske sammen med, at, at, at man siden i hvert fald 60'erne har bevæget sig væk fra at se sygdom som noget, der først og fremmest er en klinisk realitet, til at se det som noget, der i høj grad også er en, en personlig erfaring, nærmere bestemt en personlig fortælling. Sygdom. Altså, når vi er syg, så opfatter vi det selv tit i, i, i fortællingsform Den dag nede i supermarkedet for at gå dernede igen, der gik det lige, det lige pludselig ondt osv. Det er den slags historie, vi fortæller lægen, om, vi møder op. Og i den bliver det også en del af lægens kompetencer, for eksempel, at kunne lidt om plotteori og udsigelsesanalyser og sådan nogle ting. Endelig har man så øh, undersøgt litteraturens terapeutiske, Virkning. Og der er kodeordene, så nogle som Creative Writing, The Healing art os, osv. Endnu en gang er mit, mit pointe her ikke, at, øhm, at der er noget i vejen med de tilfælde, eller i de tiltag, men, men endnu en gang mere det, at der er i takt med at den her fokusering på litteraturens sundhedsdimension, og i takt med, at den så at sige spreder sig til damblad og livsstilsmagasin osv., så har den, den samme bivirkning, den her med, at vi nu også ser os selv som syge, når vi læser litteratur. Det her er så at sige, også interessant i et medicinsk-historisk perspektiv. Medicin grundlagde sig <coughs> som, som moderne videnskab i 1800-tallet, ud fra den opfattelse af, at sygdommen er en kvantitativ anatomisk forskel i forhold til, en, til den fysiologiske normaltilstand. Altså den klassiske sundheds, eller når jeg siger klassisk, altså den klassiske i, inden for da medicin grundlaget sig som videnskab, er altså, et sygdommen afvigelse en slags øh, afvielse for normen. Øh, Perspektiverne af det, jeg har prøvet at oprulle i det, det, jeg lige har sagt, øh, er, at, at øh, i hvert fald for læge der bliver det at være syg i dag oplevet som normal tilstanden. Øh, Hvormod man så kan sige, at det at blive sund bliver en uopnåelig ideal tilstand, som jeg kun via fuldkornsboller og taler kan nærme mig en, en evig asymptotisk øh, bevægelse. Øh, og for at være fair, så skyldes det selvfølgelig ikke kun varne på supermarkederne, sylder eller livsstatistprogrammer osv., øh, der fortæller os om, hvad sundt det er, at dyrke sex og høre Mozart, men selvfølgelig i større perspektiv perspektiv som den franske filosof Michel Foucault har interesseret sig for, også om, hvordan statslige råd omkring øh, sundhed, altså hvor mange grøntsager vi skal spise, og hvor ofte vi skal spise fisk, mere og mere bliver noget, vi hele tiden skal leve op til, og på den måde forbundet med en form for normaliseringsstræben. Så for at slutte den del af historien af, så kan man <coughs> måske lidt kæk sige, at hvor Dostojevski i 1864 pr kunne provokere sin læser i hans roman kældermenneske mere åbne med sætningen, jeg er et syg menneske, så vil man dag måske være mere radikalt og provokerende, og begynde roman med sætningen, jeg er et sundt menneske. Det jeg vil nå frem til med, at det her er et sygdom, så at sige, i udbredt grad, jeg hævder i udbredt grad, men det er selvfølgelig ikke noget nyt, men dog, i udbredt grad skaber de billeder, vi gør os af os selv. Og videre, og som jeg vil vende tilbage til, præger sygdom også de billeder, vi gør os af samfundet. Og det er i hvert fald for mig, her det bliver interessant, og ikke interessant for en mediciner, men for en, for en litteraturforsker. For som jeg ser det, så er det, litteraturen har at sige noget om i høj grad de forestillinger, vi gør os om os selv om samfundet. Og det er også det øjne, jeg møder, det den så kan sige om, om, om sundhed med. Det kræver selvfølgelig en, en, en uddybning. Det rejser nemlig i det, i hvert fald den sammenhæng, jeg her sidder og taler om, helt, helt afgørende spørgsmål, nemlig følgende. Hvad er forskellen mellem de beskrivelser af sygdom, vi finder inden for medicinen, og så de beskrivelser af sygdom, vi finder inden for litteraturen? Hvad, hvad er forskellen der? <tryk> så vidt jeg kan gennemskue på nuværende tidspunkt, er der i hvert fald to centrale forskelle. Første forskel, jeg gerne vil nævne, det er, at, at når man åbner en, en, medicinsk, en, en, en medicinsk tekst op, og det, det gør man jo ikke, men øh, hvis, hvis man prøver, øh, så, øh, så vil man se, at man, man ikke forstår den. Men, øh, men øh, hvis man alligevel gør det, så øh, vil man se, at det her beskriver øh, øh, sygdomme ud fra gedigende diagnostiske begreber, hvor, hvor idealt selvfølgelig er, at begrebet skal være så klart defineret som overhovedet muligt. Og selv hvis vi bare for sådan et fælles som medicinsk sociologi, der undersøger sygdommens sociale dimension, så vil man også se, at de arbejder med begreber, altså social stratifikation osv. Men det, som litteraturen har noget at gøre med, det er mere de mere vagt definerede billeder, forstået som kulturelle forestillinger og metaforer, som knytter sig til sygdommens kliniske realitet. Altså det, det jeg prøver at sige, det er, at, at, at Litteraturen tror at sige arbejder med noget helt andet end, end videnskabelige tekster, nemlig ikke begreber, men, men billeder, som per definition er mere vagt defineret, men som, som fylder lige så meget i vi i menneskers liv. Den anden forskel, som, som selvfølgelig helt klart er relateret, er, at, at hvor det, medicin siger noget om konkrete sygdomme, f.eks. kræft eller eller konkrete sundhedsproblemer, altså, ind, øh, altså for eksempel epidemien eller det voksne antal i diabetespatienter osv., og så siger litteratur noget om det, jeg vil kalde sygdomsimaginationen. Det kræver selvfølgelig en, en, en tilføjelse. Den tilføjelse skal gøre ud på, at, at, at jeg tidligere kort nævnt, at, at, at som min litteraturforskning forskning inden for humaniora, der begyndte det her, den her forskning i forhold mellem sygdom og litteratur lidt senere, nemlig i 1990'erne, det skete i udbredt grad øh, ud fra en videnskabsarkeologisk tilgang. Med det mener jeg, en tilgang inspireret af Michel Foucault. Det vil sige, at den kulturhistoriske tilgang til sygdom, det den har gjort hit til, er i høj grad at sig om, hvordan medicinsk viden cirkulerer i sociale, politiske og kulturelle sammenhænge. Øhm, for litteraturen betyder det, at man især har undersøgt, hvordan litteraturen på den ene side medierer medicinsk viden. Dermed mener jeg, at, at litteraturen på den ene side tilegner sig en, en medicinsk viden. Og hvordan den så også på den anden side også genererer, føder medicinsk viden. Så den forstand af, at hvis, hvis nogen skulle få den at lyst at læse en bog om, om, om litteratur og medicin, så vil man opstå på en bog, eller der stiller sig selv et spørgsmål, som hvordan som ikke kun undersøger, hvordan litteraturen afspejler en vis medicinsk viden, f.eks. om hysteriske kvinder i, i Victoria-tiden, men også hvordan litteraturen indgår i en forhandling af de repræsentationer, den medicinske viden giver, f.eks. Den, den hysteriske kvinde. Den her forskning er, så jeg kan se, både væsentlig og interessant. Jeg vil ikke desto mindre hævde, at det er en litteraturanalytisk og det, som en litteraturanalytisk og historisk undersøgelse af litteraturens sygdomsfremstilling først og fremmest kan lære os noget om, er ikke så meget medicinsk viden og den psykologiserende. Det er det også, men det er især også om de kulturelle forestillingsbilleder, der først gør den medicinske viden nærværende i det kulturelle liv og i fællesskabsstrukturer. Altså sådan fungerer ting jo, ikke? At der er en eller anden videnskabelig viden her, en medicinsk viden, men den skal på en eller anden måde gøres nærværende. Og det er, det er i høj grad der, øh, forestillingsbilleder og kulturelle forestillingsbilleder kommer ind. Øhm, hermed ligger jeg mig på mange punkter, i, eller på, ja, på de væsentlige punkter, i, i forlængelse af en, af en kulturhistorisk tradition, der sætter fokus på sygdom som metafor. Altså øh, ikke den kliniske realitet, men dens øh, metaforiske realitet. Den her tradition blev grundlagt af en amerikansk forfatter der for og litteraturkritiker, der er død for ikke så, så lang tid siden igen, nemlig Susanne Sontag. Øh, hun har skrevet to bøger. Den ene hedder Elnesas Metaforer fra 1978, og den anden hedder Aids and its Metaforer fra 1989, så det er jo begge to oversat til dansk. Det hun gør, det er, at hun lancerer den her kulturhistoriske tilgang til sygdommen som, som metafor. Så det, man kan sige, hun gør, er, at hun analyserer de metaforer, der i litteratur og kulturhistorisk bliver knyttet til tuberkulose, kraft og etiske især. Hvis, man, hvis jeg skal give et eksempel videre, som måske også er det, er det, er det lettest eksempel, så er det den krigsmetaforik, der knytter sig til kraft, ikke? Altså, man taler om kraftceller som noget, der invaderer en og nedbryder hendes immunforsvar og så, og så videre. Så sige, så hvad er metaforer? Det, det, som Sundtag gør, er, at hun knytter an til en, til en antik metaforopfald, altså en metaforopfald, der går tilbage til Aristoteles og den antikke retoriske tradition, hvor metaforer betragtes som en, sådan en afvigende udsmykning, eller en udsmykning af det bogstavelige udtryk. Så det der er Susan Sontags ramme er, så at sige den klassiske ideologikritik, hvor vi på den ene side har et slør af forvrængende forestillingsbillede og så på den anden side den billedløse kliniske virkelighed, som medicinen så beskriver. Og det der hendes pointe er, at sygdomsvidtforer er forvrængninger af den kliniske realitet, der har en ubehagelig effekt, nemlig at stigmatisere patienterne, for eksempel kræftpatienter. Som, som hun jo selv var, det, som, hun lige jeg lige henne, lige som at Jeg skulle lige til at sige det, ja. som, hun, som hun netop selv var, at, at de med de her sygdomsvidsbord i høj grad bliver stigmatiseret som, som aseksuelle væsener, for eksempel. Æ, den her ideologikritiske optik fungerer fint hos, hos so Sondtagsbøger, og de skal herved være, være varmt anbefalet. Æ, fordi han så ender af at de sociale stigmatiseringer, der følger hende af effekten af sygdomsmetoforer. Men det bliver nok for indimensionelt, hvis opgaven, som den bliver for mig er en mere videnskabelig forståelse af, hvordan sygdomsmetoforer øh, fungerer. Øh, det er således også, blevet, det er jo hævdet, at, at sygdomsmetoforer simpelthen er en god idé. Det er ikke kun forvrængninger, men er en god idé, af den måde, man ligesom forstår, øh, hvad man håndterer og forstår det at være blevet en syg på, og så altså, at, at, at ja, ud fra en mere moderne metafor, skal man sige, at metafor ikke bare er pynt, men så man går det del af den måde, vi som mennesker kender verden på, for eksempel, når vi, når vi er syge. Så det, jeg i resten af den her tale, og ind, efter en lille pause, vil tale om, er at rykke lidt på, på perspektivet i den her metaforiske tilgang. Ja, og tak for, for første del af, af denne, denne fremlæggelse som sagt øh, har jeg, øh, og jeg hedder jo ikke Peter Medum, jeg har Michael Høgsborg Andersen i studiet, du lytter til teksturprogrammet for litteratur på Københavns Universitetsradio, og vi vender tilbage med meget mere om litteratur og sygdom om lidt. One, One two three Universitetsradioen. Er det klovede orde? Klover ord, endu to. <givet> Universitetsradioen, 95,5 MHz, 95,2 på hybriden nedenunder. Mm -hmm. Nå, det kunne godt lide høre, vel? Mhm, det kunne jeg godt lide høre. Mm -hmm. Universitetsradioen. Ja, du lytter til tekstur. Og jeg vil lige understrege det igen, og så vil jeg også gerne understrege, at Sune, vores egenkærl Sune. Står ude bag tekniker, eller ude bag pulten, og styrer programmet indtil videre meget fornemt, selvom det er hans første gang. Så det er vi glade for, at vi er så innovative og kreative og omstillingsparate herinde. Men Michael Høgsbro Andersen, du har jo stadigvæk mere at berette, ja, jeg har mere berette. Fra, fra forskningens frontlinje. <laughs> jeg det er øhm, det. Jeg har sluttet sidste, eller første del af med at sige, at jeg gerne vil berøkke lidt på det her... Ikke på selve den metafor, tilgang til sygdomme, men på selve perspektivet i den. Øh, der vil jeg vil ryge den hen af, af, af følgende, er, at jeg mener, at øh, når man læser litteratur, så er det, man kan lære noget om. Øh, ikke kun hvilke metaforer, der sådan set, historisk set er blevet knyttet til forskellige sygdomme, men også, og jeg vil måske endda hæve det i endnu højere grad, noget om, hvilke sygdomsmetaforer der er blevet knyttet til samfundet, altså sygdomsmetaforer som samfundsbilleder. Det vil sige, at man kan få en, ved at læse litteratur, kan man blandt andet få en indsigt i, hvordan sygdomsmetaforer har præget og stadig præger vores måde at erkende samfundet på. Det er derfor, jeg, jeg lidt tidligere før pausen talte om litteraturen som en indsigt i en slags sygdomsimagination hvormed jeg med imekanation øh, mener, at øh, sådan et sæt et af billeder, vi bruger til at kende verden og os selv med, og med sygdoms i så en slags sæt af sygdomsmetafor, vi bruger til at kende ikke mindst samfund fællesskabet med. Pointen er altså, øh, min pointe er altså, at, at forestillinger knyttet til sygdom meget ofte fungerer som en hvad man kunne kalde en underliggende kulturel metrise, hvor hvor igennem ikke bare sådan konkrete sygdom, men hele samfundslivet kommer til syne. Det fungerer altså, som jeg ser det, de her sygdomsbilleder, ofte som måde til at give en diagnose over fællesskabets skæbne. Det gælder selvfølgelig ikke kun litteraturen, men det gælder også litteraturen. Hvor samfundsskæbne, som jeg ser det, gerne tuner frem i sygdommens 12-spejl, forstået som en slags negativ, forvrængende fremstilling, der samtidig fremviser ubehagelige sandheder. gør gørs med andre ord, altså til et billede på samfundet, som jeg ser det, således at man kan forestille sig, en, at en litterær fremstilling af dem indgår i en slags kulturel og samfundsmæssig selvreflektion. Nu har jeg det, jeg taler om her indtil videre, været lidt småre teoretisk, så, så lad mig øh, give et par korte eksempler til en forandring. Først et, et par for, for nogle ældre klassikere, og til sidst for, for nyere litteratur, specielt nyere amerikansk litteratur. Først en, en ældre klassiker, nemlig æ, Hamlet af Shakespeare. Æ, der er vi jo i, i renaissance, og vi befinder os før det moderne æ, opfattelse af sygdom som en, en, en fysiologisk æ, afvielse. Æ, der var sygdom æ, for at gøre en kompleks historie meget kort, øh, øh, opfattet som, som, en, som en ubalance i, i, i, i de kropsvæskerne. Øh, samtidig bliver samfundet set som et, et, et, et lame med øh, konge som hoved osv. Så det, det vi har, når man læser renaissance er ofte, at vi har et samfund i ubalance. Og når det samfunds ubalance skal beskrives, så bruges det, det billede med et læme i ubalance øh, meget, meget ofte, og specielt hos Shakespeare, og et eksempel er altså Shakespeare's Hamlet, hvor ikke bare Hamlet og mange andre er syge, men hvor hele det danske samfund, så at sige, er et, er et med en slags sygelig ubalance. Et, et andet eksempel, hvis vi, vi rykker frem til 1800-tallet for at lave sådan et eller gange lille hop der, så er øh, sygdommen jo her ikke denne ubalance i, i kropsvæskerne, men en, en fysiologisk afvielse, men den her afvielses figurer bruges stadigvæk til at fremstille et samfund i sygdomsbilledet. Et eksempel blandt utallige uh, kunne være for eksempel Joseph Conrads Heart of Darkness, som er skrevet i 1898. Den her fortælling, hvor Marlow sejler ned af kongo for at møde en, en vis af Kutsch, der, ja, før vi møder ham, fremstår som topmålet af vestlig imperialismes civilisatoriske fremskridt, men som, når vi så møder ham, fremstår som en så men vis effektivitet er grunden på barbari. Undskyld okay. øh, lige oprød, om. de fleste vil nok kende øh, øh, den bog igennem en, en, øh, en fortolkning af den, kan man sige. Uh, Apocalypse Now ja. af Francis Ford Cobble er fra 1979, ja. hvor, uh, hvor Marlon Brando laver en, ja. en, en meget interessant uh, jeg kurt, som han så kommer til at hedde på... På øh, Jeg kan ja. ikke huske, om Kurt, Marlon Brando-figur, er syg, men det er han i hvert fald i... Øh... Han havde i hvert fald øh, nogle... Der var en fedmeepidemi, der havde redt sig til, <laughs> til, til hans korpus ja. på, på det tidspunkt, og mu muligvis også og muligvis øh, noget... diabetes. et eller andet degenereret forbrug af alkohol. Men ja. det, er så, det var så... Øh, men i hvert fald i Kurt, i, i, i bogen, er i hvert fald syg, da så når frem. Og det er ikke kun øh, Kurt, der er syg, også alle de andre øh, inden for det her øh, selskab, øh, som Kurt arbejder for at syge, og selvfølgelig alle hans afrikanske slaver. Så det, man kan sige, der fremstår af her, er, at den vestlige imperie kommer til at fremstå som en sygdom, der så sige, smitter alle dem, både dem, der udfører den, og dem, der rammes af den. Øh, altså, altså en vestlig situation smitter alle dem, der så sige, kommer i berøring med den, både både dem, der Både en Kurzum og øh, slaverne. Så kan man så selvfølgelig øh, spørge sig selv om, om, om det her på stadig gør sig gældende helt nyere litteratur. Nogle vil måske øh, tænke på, at, at, at Hitler som fremstillede jøder som kraftceller, der invaderer det tyske samfund. Og man kunne så ligesom spørge sig selv om det, det, hele den her figur med at, at forstå samfund gennem sygdomsbilleder, er, at, at er det ikke ligesom med erfaringerne fra 2. verdenskrig, bliver jo så problematisk, at man ikke gør det mere. Og det er måske også tilfældet inden for politiske debatter, der tror jeg ikke, det sker så ofte, blandt andet på den baggrund. Men inden for, for litteraturen fremstilles øh, samfund stadig ofte gennem sygdomsmetaforer, men selvfølgelig på, på en anden måde end den her beskrivelse af en minoritet som en sygdom. Øh, det kan, altså det kan der gives mange eksempler på. Jeg var nøjes med at pege på nyere amerikansk litteratur, hvor i hvert fald en af de tendenser, jeg har kunne spore i helt nyere litteratur, og når jeg siger nyere litter amerikansk litteratur, så tænker jeg på amerikansk litteratur for, for de sidste 10 år. En af de tendenser, jeg har kunne spore der, er, at der kommer en helt række, hvad vi kan kalde sygdomstromaner, som, som og det er specielt uh, tre uh, sygdomme, de, de koncentrerer sig om. Et, uh, demens eller, eller alzheimer, To kraft og tre forskellige, øh, forskellige syndromer, for eksempel Tourettes eller Capgras eller autisme eller, og, og, og flere. Jeg er godt ganske kort for, for ligesom at dokumentere, at det ikke bare påstår et eller andet, at øh, nævne nogle stykker. Øh, hvis, vi, hvis vi ser på, på Alzheimer-romaner, øh, kan man blandt andet tænke på Jonathan Francis Korrektioner, The Corrections, øh, Chuck Pellianox, det har med. Fight Club, for hvis, hvis vi igen skal være humane og, og komme med en filmreference, men han har også skrevet en, der hedder Choke, som vi også er den også, kval, som den også den meget, er den meget slet filmatiseret. Øh, hvis som han bliver filmatiseret. slet filmatiseret, ja. ja. Og Amitans, The Bone Bonesetter's Daughter, det kunne også lyde som sådan en, der er filmatiseret, men der hører min filmviden op. Men øh, alle de her film, øh, bø alle de her bøger er fra 2001, og de er jo alle sammen øh, oversat til dansk. Blandt øh, syndromromaner, hvis man kan lide den titel, øh, kan man øh, blandt andet pege på Jonathan Lethams uh, Motherless Brooklyn fra 1999, som er, som er en slags øh, detektivroman, hvor, hvor detektiven har, øh, øh, eller, et, et, et, et, foregår i et kriminelt øh, miljø, og følger en, en fyr, der har Tourettes. Og endelig en bog, som øh, kom i 2006, nemlig Richard Powers' The Echo Maker, der startede med et op der fører over i, i syndromtilstand. Det er jo også også begge to oversat. Det, der hvor jeg vil hen er, at hvor, hvor forskellige de her romaner ind er, så er de fælles om, at beskrivelsen af, af, af sygdomstilfælde i dem, gørs til en beskrivelse af det amerikanske samfundstilstand. Øh, man kan måske endda gå et skridt videre, øh, og sige, at det der frygtedes, ved de her sygdomme, sygdommen, altså glemsel for eksempel i Alzheimer, eller... Øh, opløsning i kraft, gør til samfundet, så at sige, ubehagelige bagside. Øh, det er derfor, jeg er i en lidt hurtig vældning tidligere, talte om sygdommen som et troldspejl i litteraturen, altså et troldspejl, hvor ubehagelige sandheder kommer til syden, det man ikke har lyst til at se. Øh, det er sådan set også det, der allerede var tilfældet med Conrads øh, Mørkets Hjerte, Heart of Darkness, hvor sygdom, så at sige, knyttes til bagside, slægtskabet med barbariet. Men det samme kan faktisk sige, som de her amerikanske romaner, jeg lige nævnte. Hos Ametan for eksempel forbindes Alzheimer med frygten for en generel kulturel glemsel, og hos Paryanok med en frygt for opløsning af skæld mellem virkelighed og billedverden. Så det der bliver perspektivet altså, af sygdom ikke kun af spørgsmål om noget diagetisk og genetisk forskning, men også om kulturel selvreflektion, og dermed bliver det også spørgsmål om litteratur og litteraturforskning. Så hvis jeg sådan skal forsøge mig med, med en slags afslutning, så kan man altså sige, at, at, at det er en meget nyere litteratur, og det er ikke kun den amerikanske, det var bare den, jeg stod ned på som eksempel, men altså at noget meget nyere amerikansk litteratur på den måde spejler samfundet i sygdomsbilleder, så er det næppe nogen tilfældighed, altså. Med tanke på, hvor vigtigt omdrejningspunkt sygdom og sundhed er i, i det moderne samfund fra supermarked til soveværelse, kan det næsten ikke være anderledes. Sat på spidsen er sygdommen i færd med at afløse det 20. og 100 store fortællinger, altså fremskridtet, klassekamp, den kolde krig. Så det er derfor, jeg også tidligere sagde, at, at, at i dag er det sådan, at, at, at der fungerer, kulturelle forestillinger knyttet til sygdomme, ofte som en underliggende kulturel matrise, hvor igennem ikke bare sydom, men hele samfundslivet kommer til syne. Så det, jeg har foreslået her i den her lille radiotale, eller hvad vi skal kalde det, er, at det er en litteraturvidenskabelig og litteraturhistorisk sygdomsforskning først og fremmest skal kaste lys over, det er, hvordan sydom har farvet og stadig farver den fælles forståelse af det fælles, altså det vil sige, øh, den fælles vores fælles forestillinger om, om, hvordan samfundet overhovedet er indrettet, hvordan det hænger sammen eller netop ikke hænger sammen. Ja, tak for det. Øh, det var Michael Høgsbro Andersen. Nej, ikke det var han. Han er her stadigvæk. <laughs> Men øh, der, der, der fortalte, hvad, hvad litteratur og sygdom var som, øh, som forskningsfelt. Og øh, det, er jo et, det er jo rent faktisk et, et, et ret stort øh, område, øh, hvis, hvis man tænker på det. Øh, som netop er tværfagligt i sin, i, sin, i sin kerne, og som derfor hurtigt kan præde sig ud over mange ting. Men øh, apropos tværfagligheden, så vil jeg spørge dig om, at øh, altså, nu når du har fortalt, hvordan øh, sygdom og sygdomsmetaforer øh, er at finde i litteraturen, kan, kan litteraturen så med dens arbejde med sygdomsmetaforer og så forskernes arbejde med de her sygdomsmetaforer i litteraturen, Kommer der noget tilbage til medicinen, altså, har, er, eller er det en mere envejskommunikation på den måde? Altså nogle af de sygdomsbilleder, der gestaltes, er det noget øh, medicinen overhovedet tager seriøst, eller bør tager seriøst? Mm. Altså, der er mange ting at sige til det. Man skal altid, som humanistisk forskning, er man aldrig sådan inviteret ind på foråret. <laughs> altså man skal sådan man skal selv, selv ansøge, og så kan man give et kvæk, og så bliver det måske hørt på... Ja. Uh -huh. ude, så, så, sådan er det så også her. Men øh, der, der er to, der er to, øh, der er to øh, ting i det, du siger, jeg, jeg, jeg gerne vil komme ind på. Det første var, var det, du taler om omkring med, med, med tværfaglighed. Altså, og det ligger jo allerede lidt også i titlen på det her, på, på, på, på dagens øh, program her, altså sygdom og litteratur. Mm. Ikke? Altså, ja. det, det er sådan det der tværfaglighedens kodeord over næsten bare et lille ord, ikke? Mm. Og det, man, det, jeg gerne vil tilføje i forhold til det, jeg allerede har sagt før, altså det kunne måske lyde sådan, at jeg var lidt hård over for den her literature and medicine, altså den forskning, der foregår inde på øh, på de medicinske og som, som øh, i høj grad har med at gøre det, hvad vi så kan give tilbage. Ikke? Øh, jeg var lidt hård, men altså det, man kan sige, det er, at, øh, at det er selvfølgelig sådan et, et, et, et, et forsøg på at sige, at, at hvis for eksempel at at, at litteraturforskningen indtil videre har lidt været sådan en kirke, ikke? Hvor, hvor vi tilbad uh, litteraturen som en afgud. Mm. Uh, og nu nu er kirken troet. Uh, og, og så er det et spørgsmål, skal vi stille os op og forsvare kirken mod de der barbarer, der kommer udenfor, eller skal vi ligesom invitere dem til indenfor? Ikke? Uh, og jeg var lidt hård på det med at, sige, at jeg tror, at I, i en amerikansk sammenhæng har det selvfølgelig også, fordi en amerikansk litteraturforskning har været præget af først ny og senere, Dekonstruktiv, dekonstruktion, som meget har fortalt, er forskellige strategier til så at, sige, at læse teksten og kun teksten i sig selv. Specielt øh, nykritikken, også gerne næsten behandler religiøs som et ikon, eller en litterær tekst som et ikon. Ikke? Så, så der er den institutionshistoriske baggrund, at, at, at for at, at redde øh, humaniorer og litteraturforskning, og at, at vi stadig får penge, så, så bliver vi nødt til at, at have en, en kirke, der, hvor dørene er åben Ja. Øhm, og det, så spørger du så lidt andet om, om, om der så bliver givet noget tilbage ja, det, det, vil, det vil jeg sige der gør, altså hvis man reelt set øh, er der, og jeg ved allerede i Norge er det allerede sådan rimelig integreret på medicinuddannelsen altså det der med, at, at, at der måske er en åbning op for at øh, hvad man ligesom kan få ud af at læse om at, altså at, at, at det med, det der håbet, at man kan give tilbage, er, som, at man kan give en form for øh, næsten empati lært gennem litteratur tilbage. Ikke? Ja, og øh, det, det, det er jo eller, så kan forstå også meningen med de her etikkurser eller litteraturkurser, som, som de tager øh, medicinstuderende. At de skal få den der, øh, at selvom der bliver installeret det kolde blik, de skal forstå kroppen som ja. maskine i et eller andet omfang, så så skal, at den der dualisme, den bliver modarbejdet af, at, at personen også er en helhed, og at den psykiske de dimension er øh, mere og mere øh, altafgørende ja. for mange sygdomstilling. Ja. Øhm, ja, altså det man så, hvis man skal være lidt spydig og pessimistisk, og det er jo en af de ting, man blandt andet får ud, også får ud af at læse for så vi det er, så meget, som vi gør, det er at, øh, at det man ligesom skal spørge på, at det er jo stadigvæk, det er to, dels på sådan en, en, en katarsisk rensesefekt, men det er jo også ligesom en på grund handler det også om en gammel tro på litteraturen civiliserende og uddannende funktion. Ikke? Og man kan godt spørge sig selv, jamen altså en letter nogle gange er et dumt svin. Vil han nogensinde holde op med at være et dumt svin, selvom han læser en masse litteratur? Det kunne man spørge sig selv om, men den vil jeg lade stå. Men øh, noget andet jeg vil sige, det er, at, at angående den her forsøg på at læse litter, litter, litter, litteraturforskning, øh, altså åbne litteratur og litteraturforskning op, i stedet for at betragte den som noget, noget autonom, noget selvstændigt. Det er der to ting, jeg gerne vil sige til, hvis jeg har tid til at høre på dem begge. Det, det, det første er, at det er det den der åbning op mod det medicinske fakultet, men på den anden side er der jo også, som jeg allerede berørt kort, åbnet det op mod kulturhistorien. Ikke? Altså, det, man kan sige, det er i hvert fald, hvis man skal se på, på, på nyere uh, litteraturforskning, en af de ting, der er sket, det er, at, at, at litteratur... Øh, analysen i højere grad er blevet en del af en kulturhistorisk analys. Øh, det, man så måske også kan, kan sætte sig op nu, nu taler du meget om, hvad, hvad, eller nu talte du lidt om, hvad, hvad der ligesom kommer ud af det. Øh, jeg, som sådan en, en, der stadigvæk er lidt romantisk på, på litteraturens vegne, har lidt i det, jeg har sagt her, også, øh, Åbnet op for, at, at litteraturen på en eller anden måde er et sted, som, som samfund kan spejle sig selv i. Altså en, og når det spejler sig selv i det, så ser det blandt andet sig selv som syd. Øh, så er spørgsmålet måske også, om litteraturen stadig, eller samfundet stadig har lyst til at se sig selv, i det spejler altså at reflektere sig selv i litteraturen. Og det er, det er jeg ikke så sikker på. Der er jeg igen jeg er pessimist. Men det er jo måske også derfor, at man så forsøger at blive billedsporet, at gøre spejlet større, inkludere sådan andre kunstformer. Og sådan. Den, her, undskyld, den her tendens, du snakker om i for eksempel amerikansk litteratur øh, med diagnostisering øh, og symptomromaner osv., og går den kun af vejen, eller går den kun imod en diagnostisering, eller skal der også en, en helbredelse? Ja, altså det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, fordi, altså, jeg vil sige ja til dit spørgsmål. Altså det er, er interessant i den måde, at, at der er jo ligesom diagnosen, og det terapeutiske, terapeutisk, ikke? Og jeg, jeg tror faktisk, du er helt ret, at det er både, det er både så at sige en diagnostisering af fællesskabet, men det, jeg mener med kulturel selvreflektion, er også, at det er på en måde også et forsøg på en bearbejdning af nogle kulturelle travmer, for eksempel uh, travmet omkring, om USA virkelig har en kultur, eller den bare lever en alzheimer-agtig glimsel omkring kultur, eller sådan noget, ikke? Ja, og i forlængelse af det, du sagde før, kan jeg måske formulere mit et afsluttende spørgsmål, fordi øh, altså, som udgangspunkt er det jo billeder, som du siger, det er sygdomsmetaforer, som litteraturen behandler, og, og en af de ting, der, der kendetegner den måde, det bliver brugt på i samfundet, det er netop at de er flygtige, selvom der er måske nogen, der øh, formulerer det i en ikke-flygtighedsmåde. Så spørgsmålet er, altså kan man bruge den her tilgang til litteraturen øh, som, som en art ny, ikke, ikke en Susan Sontags ideologikritik, men en, øh, en måde at forholde sig til de sygdomsmetaforer, der er i cirkulation, og, og kritisere dem derfra, netop fordi litteraturen mm -hmm. tillader en øh, mere flosset omgang med øh, Altså der, der tror jeg, du er, er, er inde på noget, på noget virkelig centralt der, nemlig det, at, at man kan sige, at i dag er den sådan klassiske uh, marxistiske ideologikritik jo sådan lidt uh, trådt tilbage, fordi den er bund på, at vi ligesom har sådan et, et, et økonomisk uh, basis, ikke, som, så, uh, som så føder nogle ideologiske billeder, ikke? Mm. Hvor, hvor tendensen inden for, for en vis retningen inden for samfundsteorien, og går på igen det i forlængelse af de ting, jeg også har sagt, jamen alle de her ideologiske billeder, det er ikke bare sådan, det er ikke bare overfladen, de er faktisk også bestemmende for den måde, som vi agerer i samfundet på, og som vi handler efter, når der sker, øh, når der kommer en eller anden eller, eller, eller hvad det være. Så på den måde kan det måske give et skarpere, nu siger vi som give og bruge, give et skarpere blik på, øh, hvad er det ligesom, når der så kommer sådan en influenzaepidemi. Så, hvad er det så for nogle billeder, det, det afføder, som vi egentlig prøver at forstå den influenzaepidemi overfor. Og der er et, et beskidt håb, kunne være, at, at at læsning blandt andet af litteraturen kunne, kunne give en, en slags sensibilitet og opmærksomhed omkring, hvad der er for nogle billeder, der, der på den måde også er med til at bestemme, hvad vi gør. Og med det beskidende håb <laughs> blandt uh, den truende pessimisme, vil jeg gerne sige tak til Michael Høgsbo Andersen, fordi han vil komme ind i aften og fortælle uh, os og jer, kære lytter, om sygdomme og litteratur. Uh, tak for det. Tekstur. Så er det blevet tid til uh, tak til Mikael Høgspandersen, skulle vi måske ja. lige sige igen. Uh, nu er det blevet tid til et interview, et interview med Knud Roma, som uh, jeg foto her for en 2 uger siden, kl. 10:30 om morgenen ned på en bodega på San Danae Plads. Ja. og Knud Roma er hvis folk skulle have glemt uh, ophavsmanden til en af de mest omtalede bøger fra, jeg tror, 2007 eller noget af den stil. Ja, ja. den der blinker af bange som døden. Jeg ikke meget, meget omdiskuteret på, fordi den ramte lige ind i hjertekulen af en masse diskussion omkring realitet og fiktion, og hvad man kunne gøre, hvad man ikke kunne gøre, hvem der, hvem der rent faktisk havde skrevet det her, og alle de der centrale diskussioner. Ja, og hans debut, debutromaner til dato, eneste ja. litterære virke. Han er uddannet litteraturvidenskab, eller i hvert fald studeret litteraturvidenskab, blev derefter reklamemand i en overrække. Det stoppede han så med. Øh, mere eller mindre omkring, da han udgav sin første roman. Men øh, ja, lad os Jeg sidder inde på en bodega i hjertet af København. Butikken hedder Fremtiden, men her kl. halv 11 om morgenen er den eneste anden gæst, Ole Ernst, som sidder med en kop kaffe, et glas hvidvin, bladet og BT. Jeg er fordi jeg skal interview Knud Romer, forfatteren til den, der blinker af bange for døden. Vi skulle egentlig have snakket om litterære salonger, den litterære samtale, og Alskens litterære finesser. Men så fik jeg en mail fra Knud, hvor der stod, at den litterære salong, det var et år, jeg aldrig skulle bruge igen. Derfor kom interviewet til at handle om noget helt andet, end de snævre danske litterære cirkler. Det kom til at handle om Knud og Günther, henholdsvis Romer og Græs og deres møde sammen med en masse andre forfattere i Lübeck. Nu har jeg jo guske, guske, lov, ingen erfaringer med forfatterskolen, eller med de her litterære cirkler i Danmark, som sidder og dyrker circle på hinanden, og anmelder hinanden på skift, og udnævner hinanden til genier på skift, fordi at hvis de er genier, så er jeg jo nok også et geni. Så langt, så godt. Nu kan vi komme videre videre fra den eventlige situation om navlepilleriet i Danmark, og til vigtigere ting. ting som forskellen på Knud og Günther, lighederne og stederne de mødes. Tænk som hvad der egentlig skete med til land, hans forhold til Tyskland, hvad Lübeck 05 egentlig er, og hvor mange gange man som lille dreng på Falster kan græde ved ordet Günther. Så gør der klar til en ordarkade. Herefter følger 20 minutter til interview. Med knudruber. Tekstur. Programme om litteratur. Løbæk 05, det er sådan Günther Grassets litteraturgruppe, ikke? som er hans lidt nostalgiske genoplevning af, af sådan den litterære gruppetanke, som, som han jo havde dengang i, i, med gruppe 47, som det dannede i 47, og som jo var en meget politisk gruppe. Ikke? Um, hvor Heinrich Bøl og Lens og Zeland og Ensensbærker og, og Grass sad og, og, og diskuterede hinandens værker og snakkede politik. Uh, og hvis jeg skal give dig en lille godbyd, så er der ikke mange, der ved, der er faktisk ikke nogen, der ved, hvorfor Paul land meldte sig ud af tysk litteratur i 1951 og tog til Paris og aldrig vendte tilbage. Og det var faktisk, da han læste op i gruppe 47, læste han i 51 for første gang, han stod op som jo nu er fast gymnasiepensum. Der er ikke en gymnasie det i Tyskland, som ikke skal skrive om Todesfug. Som jo behandler hele, hvad hedder det, holocaust-problemer. Og man skal jo ikke glemme, at Celans familie blev jo altså henrettet i koncentrationslejr, mens han sad i orkestret og spillede og så røgnstige op af krematorierne. Fordi han spillede klassisk musik. Du siger, han spillede et orkester til henrettelserne. Når den mand skriver på tysk, så er det det mest brudte tysk, man overhovedet kan forestille sig, fordi hans modersmål var blevet til mordernes sprog. Men det var jo hans sprog, ikke? så han havde virkelig svært ved at skrive på det sprog. Der skriver han så Todesfuget, som er den første bearbejdning af det her. Ikke? Den læser han så højt for gruppe 51. Og når Morayman er Seland, han er jo lyrikere ikke? <laughs> i 10. potens. Ikke? Så når han læser op, er det så hysterisk, det er så religiøst, det er så ulideligt at høre på, det er så højspændt at det lyder som paven, der simpelthen en sig til påske. Og da han er færdig, er der helt tavst, og så er der en af dem, som siger: øh, 'Det var jo forfærdigt, Det lød fuldstændig ligesom Gøbbenløs.' Det siger du altså ikke til Celand, der lige har læst Totes' Så han rejser sig op og går og bliver aldrig tilbage. Der er der så gruppe 05, som man så har lavet i 05, for at og ligesom. Og det er, det det. Græs, det er, som er. så gyldent øhm, Og hvad hedder det. Øhm, Altså, kan, du, kan du fortælle noget om, om sammensætningen af gruppen? Det er Günther græs, som har startet den og så inviteret ja, ja, Altså du må regne det, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig abstrakt egentlig, at jeg bliver inviteret med i Lybæk 05. Fordi den er, den er for nogle af de mest indflytelsesrige tyske forfattere. Og hvad jeg gør i det selskab, er svært at sige umiddelbart. Ikke? Men du må regne med for mig personligt, at jeg kommer fra Falster. Ikke? Så det første jeg gjorde, da jeg fik en knaller, det var, at jeg kørte til Møn. Som 15 år, Og der stod jeg så og kiggede på vogterhuset mm. i behørig afstand og tænkte derinde, der står verdens større, der sidder verdens største forfatter og skriver. Günther Græs. Og jeg tog jeg selvfølgelig ikke gå derhen, og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle have spurgt ham om. ikke. Det vil jo aldrig falde mig inde for styre ham. Ikke? Men det, at, at verdens største mand, han sad derinde, så altså, det var for mig fuldstændig abstrakt og vanvittigt. Det var surrealistisk. Günther Græs kan ikke sidde inde i det lille bondehus. Og, skrive, og det er jo så der hvor han så skrev flynderen næste gang. Ikke? Og hvis du åbner flynderen, jamen det er jo ligesom at kigge ud af vinduet på Østersøen. Ikke? Og han står i sit arbejdsværelse der inde med et vindue ud mod Østersøen. Ikke? Og det er, jo, det er jo fuldstændig abstrakt. Ikke? Og du må regne med, der er jo så gået 35 år siden da, øh, hvor jeg sidder nede i Lübæk sammen med, med Per Olof Inkvist og Karl Gustafsson og... Øh, en, en islægning og, og Ovanes fra Norge, og, og der skal vi så læse op i en kirke, i et fyldt publikum, og der, til min rejsel, hvem sidder på første række, det gør kejseren, det gør Gønder Græs, ikke? Så nu skulle jeg læse op for ham på tysk. Øh, det var meget sjovt, at vi var færdige, vi sad på det der podium, når man går ned, så går man alle, så går vi hen, i række. De forbi forbi Græs, og så, jeg vil nærmest sige, vi, vi fornejer os. <laughs> Men man giver ham hånden og bukker meget, meget dybt uden et ord, ikke? og så sætter man sig ned. I pausen, der stod han så og røg pibe uden for øh, kirken, og jeg ryger jo også pibe, ikke? så jeg fik jo et chok. Altså. Så jeg løb rundt om hjørnet og ringede til min kone og sagde, du du, du, du, du tror simpelthen ikke, du, altså, det, det, det kan ikke, jeg, Græs står her. Altså, hun siger, hvorfor siger du goddag til ham? Jeg siger, at det er goddag med en økse-skaft, altså. Men i næste pause står han der igen, ikke? og der er en af der står helt hælder vand ud og øret, og jeg tænker, jamen altså, hvis ham jeg kan snakke med græs, så kan jeg da i hvert fald sige goddag til hans kone. Ikke? Så jeg sagde lige goddag til konen, og, og, og sagde, hvad jeg sådan, hvor meget hendes mand havde betydet for mig, ikke? og hun himlede, fordi hun har jo ikke hørt af andet hele sit liv, hun overgør ikke at høre på det. Ikke? Men hun introducerede os så, og så snakkede vi lidt, og, og det ender altså med, at han inviterer mig til Møn, og jeg kommer hjem med en lille bitte krøllet sæde med et telefonnummer. Det er nok den sæde med et telefonnummer, jeg har passet bedst på nogensinde. Og der fik jeg så besked på, at jeg skulle ringe til ham om sommeren, og det gjorde jeg så ikke, fordi det kunne jeg heller ikke få mig selv til. Fordi hvordan, hvordan ringer du til Kynda altså det, det er jo, altså det er jo det er simpelthen ikke på sin plads. Ja, men til sidst så ringer min kone faktisk til ham og får fat i ham og giver mig røret, og jeg får jo rasserianfald. Men så snakker vi, at han inviterer mig ned og fortæller mig, hvordan jeg skal køre ned. Det ved jeg jo så i forvejen, ikke? Og jeg kører så derned, og jeg har en roman med, men jeg har ikke tænkt mig at give ham den. har den bare med. Det kunne men det er altså, hvilken roman? Det er, at den som blinker er bange for døden, hvad blindsel har angst for dem to, ikke? Som jeg er kommet på inselforlaget. Ja. Det er det, det er gudernes forlag, ikke? Det, er, det, det er der, hvor Brecht og Benjamin og, og Rilke og... Altså det der, hvor dem, der har skabt min bevidsthed og min hjerne i hvert fald er udkommet, ikke? Mm. Et umuligt forlag. Det er sådan en helt anden historie. Hvad hører, det, øh... Jeg tager jo afsted et par timer i forvejen, for jeg komme for sent. Så jeg står med min fars bil der øh, midt i skoven og ved, at hvis jeg drejer rundt om hjørnet, så kommer jeg for tidligt hen til Gyntagræs. Så jeg bliver stående, men jeg har ikke tjekket på min fars bil, og specielt ikke bilalarmen, så den bliver ved med at gå i gang. Så jeg står simpelthen midt i skoven, øh, to minutter fra Gønte græs med en bil, der, der, der hyler for vild, og underholder ham i de to timer. Der. Så jeg kommer hen, og han, kan jo, han griner jo op i hovedet på mig, fordi han har jo hørt det der bilalarm. Ikke? Og så siger vi goddag, ikke? og jeg snakker så med ham i nogle timer, og, og han er utrolig flink, altså utrolig gavmild og generøs og åben og, og fantastisk. Altså. Og han viser mig sit arbejdsværelse, altså hans pult, hvor han står og skriver. Øh, vinduet, han kigger ud af, hein? han fortæller, at øh, jeg skal sørge for at stå op, når jeg skriver, og ikke ligesom lens sidde ned. Det er forskellen på, om man dør eller lever, og om man kan gå eller ikke. Øhm. Og til sidst, så giver han mig en stor dæksamling med den sødeste dedikation, og spørger sig, om jeg har min roman med, og det har jeg. Øh, går ind og til bilen og henter den. Jeg dedikerer den ikke. <laughs> og, og så kører jeg så ellers hjem og er fuldstændig færdig. Og det skal sige, at jeg var så anspændt over det her, at jeg ikke bevægede mine fødder i to timer. Og jeg tog heller ikke spørge mig om at låne hans væse Så jeg var ved at eksplodere og jeg skulle tisse. Samtidig med at mine fødder var faldet i søvn, eller min ben var faldet i søvn. Så da jeg rejser mig op, der er knappen uden jeg ved der er sprunget op, fordi jeg skal tisse så meget. Samtidig med at jeg ikke kan stå på fødderne. Så jeg falder ned og knæler, mens min bukser ryger ned. Og jeg har så mange ting i hænderne, at jeg er nødt til at sige farvel med lillefingeren. Det var sådan dit bra moment. Ja, det var det. Og, og så kravler jeg sig sted, mens jeg holder bukserne op, ikke? Og, og, og holder sig ind efter nogle minutter, og sidder så under mig. Ikke? Ugen efter, der ringer telefonen, og hvem er i telefonen? Det er Gunther Og hvad vil han? Han vil sige til mig, han synes, jeg har skrevet ud af nummer. Det er telefonopkald. Det er så sindssygt. Det er så langt ude, at jeg, jeg græder simpelthen. Altså, det, det, jeg har ventet på det øjeblik i 35 år, ikke? og det, at det sker er, er ufatteligt. Og efter det, der har jeg så faktisk besøgt ham. Øhm, når han er i Danmark, så mødes vi og spiser mad eller et eller andet. Ikke? Eller om sommeren besøger jeg ham nede på Møn sammen med min kone og mine børn. Ikke? Og de sidder på Grasses knæ, og de er lidt bange for ham, fordi han har sådan nogle store store næser og ører og store skæg og sådan noget. Ikke? Men det, det er meget, meget hyggeligt. Og så inviterer han dig så med til, ja, det altså det her til sidst. her 05. Ja, men til sidst, der var jeg så nede hos Peter Burmann, som er, som er rektor nede på Østersøens Højskole nede i Uden hvor min kone kommer fra, og der var græs, der igen, og vi var spist middag og sådan noget, og der blev jeg så inviteret. Og, og det kom jo også som en chok, ikke? altså, og, og fordi nu skal jeg ned og læse min, øh, man skrætter min nye romaner op på tysk for de her folk, ikke? Øhm, og det er jo en, en, en ære, som er så stor, en anerkendelse, som er så stor, samtidig med, at jeg jo skrider grønne grise af ikke? fordi jamen, går eller går ikke? Altså, og du må jo rejme, med, at ham, som finder jeg sig siden ud af ham, der der var blevet inviteret sidste år til at tage den her plads, der er lede i. Han, han dumpede, altså han kunne de ikke lide, at de synes, hans tekst var lomme. Det er jo ikke sådan, at jeg, jeg tager dig ned, og den heldige grav er velforvaret. Jeg skal jo først leve op på en eller anden, en eller anden grad leve op til den anerkendelse. Ikke? Og det, der er ingen, der siger, at jeg kan det. Eller jeg og hvem sidder det. der nede? Der sidder Gunther græs? Der sidder så Gunther græs, og der sidder så altså, ja, de tungeste litterater i Tyskland. ikke Der sidder Tilman Spengler. Ikke? som jo ikke kun er en stor forfatter og forsker. Han er også sinolog og professor kinesisk. Altså, der sidder Gerhard Købf, han er en fantastisk forfatter. Ikke? Men ud over det, altså, det er jo tyskere det her, så er han doktor i filosofi, så er han professor i litteraturvidenskab, og så er han professor i psykiatri med speciale neurotransmitter. Det er ikke sådan noget psykologi. Ikke? Det er hardcore medicinsk øh, psykiatri. Ikke? Der sidder Eva Minasse osv. Der sidder, der sidder syv folk i alt. Og grunden til, at jeg selv jeg havde fået en chance, det er fordi, at øh, Katja Lange Møller i et af sine sædvanlige raserianfald havde meldt sig ud. Hun er en østtysk forfatter, ikke? Som, som har en meget grov kæft ikke? og har oplevet mange frygtelige ting. Hun, hun var barn faktisk af nogle meget højtplacerede i politbyrådet, der, og det var meningen, hun skulle overtage ligesom deres karriere. Men hun gjorde vanvittig oprør i puberteten og blev faktisk sendt til Mellemøsten i tre år for at blive hjernevasket og, og genopdraget i en rette tro. Så hun, hun er lidt et brændt barn. Og det var hendes plads, som du... Hendes plads er blevet ledet. Ja. Øhm, hun har så fået Deutsche buchhandel og hun har fået Ingeborg bachmann -præs. hun har sådan set fået de, de priser i Tyskland, man kan få. Ikke? Jamen, jeg kommer så derned, ikke? og du må jo også regne med, at det er jo meget bevægende for mig, fordi jeg kører jo tog gennem ja. Og der ligger mine forældre på, øh, på øh, det her, det Øst, Øster Kirkegård, som, som vender ud mod, mod banen, mod, mod, mod jernbanen, ikke? Så jeg, jeg kan jo vinke til dem på vej derned, og jeg er jo tit taget til lybæk med mine forældre for at købe ind, ikke? Gået op og ned af gågaden, der ikke? Og jeg er jo gået rundt i boghandlerne og købt mig fattig i bøgerne, når vi var dernede, ikke? Og det var jo en, det var en fuldstændig bizar øh, oplevelse nu at køre ned for at, at skulle sidde med gyntagræs, ikke? Og jeg går jo faktisk op og ned ad gågaden og kniber en tårer. Ikke? Altså jeg er meget nemt ved at blive rasen, og jeg er også meget nemt ved at blive glad. Jeg er også meget, meget nemt ved at tude. Jeg er sådan følelseslabil. Ikke? Um, og jeg, jeg går jo hen til af græshuset et par gange og tager tid for endnu en gang Og er helt strens sikker på, at jeg ikke kommer for sent. Ikke? Så jeg kommer igen for tidligt Og har græsset sådan gar da, øh, gar da, ikke, der. de andre end sådan ikke der, Men jeg kunne få lov til at kigge lidt på museet, hvor jeg så går rundt det er jo også fantastisk altså, at se håndskrevne breve af Ceylon og, og se fotografier fra da han fik Nobelprisen. Jeg kan huske i jeg, jeg gik simpelthen og hoppede og glæde og, og grinede hele dagen, da han fik den, ikke, fordi det var så fedt. Ikke. Og man skal jo ikke glemme, det er jo ikke, det er jo ikke, hvad hedder han, 100 års ensomhed og sydamerikanere og sådan noget, der har opfundet magisk realisme. Altså bliktrummen kom af år, før de begyndte på det her eller, ikke. Det, er, det er en udløber af tysk romantik, ikke. Det? Jeg Men du kommer ned. så hen til, til huset. Ja, og så venter jeg igen en time, og så kommer jeg så op på anden sal i sekretariatet, hvor han har øh, en opholdsstue med meget hyggeligt med vægge og, og lille køkken og sådan noget. Og der sidder der så, så allerede to folk, og, og borgerne er placeret sådan, at øh, der er et langt bord, og så er der igen et bord for enden af det, som står øh, øh, ja, altså vinkelret på, ikke? Mm. ligesom i, i, i, i, i en skoleklasse. Og, og herfra går det sådan set kun ned ad bakke, ikke? fordi jeg, jeg, jeg befinder mig i et sociale og intellektuelle minefelt ved spilleregler, jeg knap nok kender. Ikke? Så jeg sætter mig bare ved siden af de her to, ved, det, ved, det, ved langbordet, ikke? på midten af langbordet. Og det viser sig så, at der havde jeg altså sat mig i en stol, jeg ikke kunne fylde ud, øh, fordi folk sidder med faste pladser. Ikke? Og, og jeg har lige sat mig i man os. <laughs> øh, de rejter overforgyndt af græs, og, og den, eneste værdighed, de enige, øh, eller den eneste opmærksomhed, de værdiger mig, det er sådan set at gøre mig utvetydigt opmærksom på, at der skal jeg ikke sidde. Men jeg flytter mig selvfølgelig ikke, fordi nu har jeg jo sat mig der. Ikke? Så diskuterer vi så, og så kommer de ind, ikke. Og de er ikke specielt vilde med, at han har kuppet med, at der pludselig sidder en dansker, og, og, og jeg mener, en, en, jeg mener en, en, en guldfisk i forhold til de her folk. Ikke? Øhm. Min græs, han griner bare, han har det sjovt. Øhm, ja, så snakker de et par timer om, at sådan en, en, en pris, de vil indstifte for glemte og, og forfattere, der ikke kan betale deres husleje, og på et tidspunkt bliver... Ja, udover det en, hvad skal sige, en litterær diskussionsklub, ja. så er det også en art fond? En... Nej, det er det ikke. Altså, det er jo sådan... Det er jo, Det er ikke noget som helst, det er, men det er vel en brain trust. Ikke? Altså, og så er det... Hvis, hvis de synes, at man... Det, Bøgerne, de, hvad hedder det, har en levetid på meget få måneder. Hvis det ikke bliver en bestseller, så bliver det genoptrykt, og de er væk. Det vil sige, at vi lever i boghandlere uden hukommelse. Antikvariaterne, som så plejede at være boghandlernes hukommelse, dem er der heller ikke særlig mange af mere. Ikke? Og hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at, at det, der står på hylderne, er ikke længere litteraturen. Det er bare det nyeste, der er kommet. Ikke? Hvordan, hvad sker der med, med, med gode forfattere, som ikke er blevet solgt særlig meget, og som simpelthen ikke bliver trygt og forsvinder? Hvad kan man, hvordan kan man give hukommelsen lidt tilbage til litteraturen, for eksempel? Ja, det kan man jo være. indstiftet en pris, for eksempel. Det er den nemmeste måde. Ikke? Øh, som så skal hede noget med erindringspris. Den, den kommer så her til december bliver den lavet. Ikke? Men det snakker vi om i et par timer, øh, indtil jeg ligesom synes nu er det nok, så altså, jeg bliver lidt for kæk, ikke? Fordi jeg siger, prøv høre en gang endnu, altså I professionel professionelle polemikere alle sammen, nu har jeg hørt på det her i to timer, hvad hedder det, um... hvis vi vil indstifte en pris, så indstiften der og dem der vil være med, vil være med, dem der ikke vil være med, vil ikke være med, og hvad var det, 10.000 euro, det er jo ikke særlig meget, jeg vil gerne give 1.000 euro, kan vi så ikke komme videre? Og de kigger på mig, og jeg sagde også nogle dårlige villigheder om Ossis, ikke? om, om øst-tyske forfatter, for det var dem, der brokkede sig mest. Ikke? Og jeg er helt glemt, at Gynda Græs er meget, meget glad for sige for at sige det mild. <laughs> og i øvrigt lød jeg lige pludselig som reklamemand. Så det var meget kilt Så det var ikke så godt. Og så er der tavst igen. Der var tit meget, meget tavst. Det kan jeg slet ikke klare. Ikke? Så det var altid mig, der brød tavsheden, hvilket også var en fuld par For det er Græs, der bryder tavsheden. Så han er Græs, han er, det er ham, som har stiftet han er... Det kan man roligt sige, du, du, du tiltaler ham med sige, og du tiltaler ham med herre græs, og du undskylder dig, at du henvender mig. Du siger, en schuldig kan sige, græs. kunne ich, könnte man vielleicht sagen. Okay. Men uh, da der igen er tavs, så siger jeg, prøv en gang, kære jeg vinder, jeg ved godt, hvad det her går ud på, lad os tage hornene, uh, tyren ved hornene, jeg, jeg, jeg skal nok læse op, det er den første, det læser så, hmm. så kigger de igen rejseslagen på mig, jeg ved ikke, at nu har jeg begået endnu en fejl. Ikke? Men uh, jeg begynder så at undskylde mig, at det er en oversættelse. Og det bliver jeg sådan set ved med. Så fortæller jeg en lang, lang anekdote, som ligesom skal udtrykke, hvad forskellen på en original og en oversættelse er, om hvordan jeg sad og skrev noget i Marokko. Og det bliver ved og ved og ved indtil jeg ser, at folk er meget, meget trætte. Og det pludselig går op for mig, at der nok ikke er nogen af dem her, som det jeg siger kommer som overraskelse for. Altså, der er nogen af dem. Timmel Spengler er oversat i 23 sprog, han har solgt 3 millioner eksemplarer i Rusland alene. Altså, det er jo åndssvagt. De ved det jo i forvejen, så Græs ser meget, meget træt ud og lægger så hånden på bordet og siger, Gud, jetzt, können wir jetzt vielleicht lesen? Hvad jeg ikke ved er, at Græs er synes, at enhver kommentar til det, man skriver, er videre styggelig. En forfatter må overhovedet ikke udtale sig om det, han skriver. Han må kun én ting, og det er skrive. Så skal han holde sin kæft og overlade og kommentere til andre, ikke? Så der havde jeg jo fuldstændig jeg havde i tre kvarter siddet og, og undskyldt mig for oversættelser. Ikke? Så læser jeg så op, men nu har jeg ikke længere tid. Ikke? Nu er det jo brugt alt tiden på at snakke. Så jeg læser for hurtigt op og for jappet op, og min held, han hedder Misha. Og med tyske SCH'er, så bliver Misha og Schlüpfen og Schwimmen og Misha. Det begynder sådan langsomt at blive til spødt i min mund. Og, og jeg kan ikke nå nogen vejen inden jeg bliver nødt til at holde op, fordi jeg har brugt al min tid på at snakke. Jeg er ikke kommet nogen vejen. og jeg kan høre, at... Alle de fejl, jeg har lavet på dansk, er bare blevet gigantisk forstået på tysk. Ikke? Og, og, og det er noget lort, det falder fra hinanden simpelthen. Ikke? Og jeg havde ikke givet det på tysk, fordi jeg blev så deprimeret over, at det ikke svarede til mine forventninger på dansk. Ikke? Og så var der helt tavs, ikke? og så gik det ellers i gang. Ikke? Så i de næste to timer, der blev jeg simpelthen slagtet af et frodende hundekoppe. Undtagen af græs, han sad bare og, så hvordan, og smilte, er, hvordan, hvordan er formen så diskuteres teksten? Når man diskuterer teksten, og du må regne med, at det her, det er jo folk, som... Altså, jeg har aldrig i mit liv mødt mennesker, der er så begavet og har en, en, en ressourcerigdom af viden, som, som er så oceanisk, at man simpelthen ikke fatter det. Altså det er ligesom at være på ferie i albelandskabet. Altså du, du kigger bare op på de der tænder, ikke? Og når de kritiserer en tekst, så foregår det stort stor set på latin, ikke? Altså det, det er jo retorik og grammatik, ikke? Og præogative og substantiver og hyperbler og... Og jeg mener, jeg ved knap nok, hvad substantiv er. Altså, jeg har aldrig lært grammatik, fordi jeg jo ligesom har fået tysk ind med modermælken, ja. Så... Så de her var teksten, en Fuldstændig. Alt. Alt lige fra fortælleperspektiv, forholdet mellem fortælleperspektiv og sprogbrug brug, altså vokabularet, jeg benytter mig af, hvor det knækker i forhold til ham, som fortæller historien. Jeg skriver i den her gang i indirekte fri stil, som er jo er livsfarlig, fordi det hele tiden knytter sig til en, en, en tredje person, en hans perspektiv, men jo er løftet over, det er ikke ham, der fortæller selv. Ikke? Det er enormt svært. Det er sådan mellem to yderpunkter. Mellem, ja. Men i hvert fald hiver de det fuldstændig fra hinanden. Ikke? Og, og, og, og det eneste, jeg kan gøre, det er, at jeg kan give dem ret, fordi jeg forstår sådan set godt, hvad de siger. Og det er også overvejelser, jeg selv har gjort mig. Ikke? Så jeg forfølger faktisk deres kritik, og, og, og, og, og, og kan kun sige, at de har bekræftet mig i alle mine bange anelser. Øhm. Til sidst er der en kvinde, som sidder der, som jeg ikke rigtig ved, hvad laver, fordi der er jo to for meget. Hun, hun griner og siger, hun har aldrig nogensinde hørt nogen tage sig godt imod en kritik og, og ligesom øh, nærmest selv øh, piske sig med skorpioner. Ikke? Når man interviewer Knud Romer, er der aldrig rigtigt et tidspunkt, hvor man kan slutte. Det er en lang strøm af ord, som tager hinanden, og som aldrig konkluderes i et øjeblik. Derfor lader vi interviewet stoppe her med billedet af Knud, der pisker sig selv med skorpioner. Du har fået en historie om Portillans exit fra de tyske salonger, om kejserens audiens, og om Romers dans med de store litterater nede i Lübeck. Knud Romer skriver i øjeblikket på en ny bog. Den kommer til at hedde over Paradis, og som romers sagde, kommer den forhåbentlig på et eller andet tidspunkt. I år forhåbentlig. Og oh, wow, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Romer. Det var Knud? Det var Knud. Øh. Live og tør jeg godt sige uncut, fordi det var faktisk fuldstændig umuligt at klippe i. <laughs> eller i hvert fald cut, men meget, meget svært øh, at cutte i. Ja. Altså, ja, de fleste kender ham jo nok fra smagstammerne, hvor han også øh, udtrykker en, ja, hvor han, udviser en lignende verbal slagkraft. Bare ja. øh, det er, det er stæblerne, der bare der ud af. Men øh, i hvert fald spændende at se, hvad det er, at den her roman, han så har, har læst op af til, til Günther Gras og og hans, hans fæller hvad den kommer til at gå ud på. Altså... Nej, men øh, var det ikke den ja, det gamle, en gamle roman? Det var den gamle, han læser op. Det var den, der blev en okay, den, men så den. hans næste roman. Hans næste roman, ja. Ja, øh, det, ja, det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg kan jo godt lide ham, fordi at der, han har en masse energi. Han har på en eller anden måde sådan en, en lille, velargumenteret hisiprop, som bare er ret stor. Ja. Øhm, så han ja. har sådan en, øh, jeg synes godt, man kan mærke på ham, at han er, han er halvt dansk og halvt, halvt tysk. Han har den der udlændighed over ham. Der er noget, der er noget distinct anderledes ved ham. Ja. Øhm, og det synes jeg også, man kan se, det resulterer sig i, at som han jo sagde, jeg gider sgu da ikke snakke om litterærer så langt og hvad fanden ved om det. Ja, og det er jo også, ja, vi skal ikke komme ind på vores gamle prygelknappe, men... Øh men, men det, det betyder jo meget, at, eller det gør alligevel en stor forskel, at Næstrup Knud Romer netop ikke er en del mm. af, af, af det her miljø. Uh, selvfølgelig ud over hans temperament, det vil jo være det samme, lige meget hvor han er henne, men der er bare en anden, han kan, han kan sidde og tale om tingene på en anden måde, fordi han ikke har affiliationer til dit og datten. Og det kan man godt bruge noget mere i i Dansk Læretur. Indtryk om det. Ja. Men uh, vi er efterhånden ved noget ved vejs ende desværre øh, her i aftens øh, tekstur ja. vi har ellers været vidt omkring må man sige, jeg føler mig øh, jeg føler mig sådan helt øh, sådan fed som efter julemad mm. virkelig blevet proppet med, proppet med godter i aften, det håber jeg også at I, øh, jeg lytter at I føler det men øh, vi kan lige reklamere for et par enkelte litterære begivenheder eller hvad der minder om litterære begivenheder øh, før vi sender igen og tilbage i jeres øh, På næste fredag, det vil sige den 12. marts, øh, afholder forfatterskolen deres såkaldte oplæsningsfest, øh, fordi der er ikke rigtig noget pirater over det længere, øh, den her gang i Valkendorf-kollegiet. Øh, Så det skal jeg lige forstå, forfatterskolen holder oplæsning i Valkendorf-kollegiet? For yeah. Forfatterskolen outsourcer simpelthen. <laughs> Jamen det var, sådan var det også i starten med, med de her oplæsninger. De blev holdt i... De, Men dengang var det der lavede det? Dengang var det ja. jo, Jo, jo, Okay, Jeg troede, det var små autonome revolutionære literærer. Nej, der er intet, intet revolutionært. Det handler bare om at komme og få en, en flad pilsner og høre på nogen læse op. Ja. Er og ikke, det helt... er måske ikke helt det, man kan i det andet, vi lige skal reklamere for. Der, der tror jeg bare, man bliver spist af med et glas rødvin efterfølgende, men det er i hvert fald international forfatterscene, der igen hiver en tysker ud af hatten den 17. marts. Altså jeg, jeg har jo allerede jeg har været inde og høre, det kunne jeg måske lige, lige knytte et, et, et par kommentarer til. Så skal det være lidt. Ja, det er kæft. Jeg har været inde og høre både Uwe Telkamp og Martin og Uwe Telkamp han er, står bag... Den, den, den bedste roman fra 2008 i Tyskland, der hedder Daturm. Øh, Tårnet? Ja, som den er kommet til at hedde i den danske oversættelse. Det er en meget stor roman, og derfor har jeg ikke lige haft tid til at læse den endnu, men den virker enormt låne, og han er også meget øh, sympatisk figur, der har læst op for noget af hans kommende, øh, hans kommende roman. Og Martin Weiser er altså sådan en grand old man i, i, i, i Tyskland, i, både i, på forfatterscenen, men også på på den kulturkritiske scene. Han har været aktiv øh, lige siden øh, 50'erne, og været meget dominerende figur, og specielt i forhold til Tysklands samling. Men jeg vil i hvert fald anbefale, at man kommer til det, fordi selvom det er på tysk, så resumerer intervieweren, hvad er, der bliver sagt, løbende. Mm. Så selvom man ikke er tysk kunskaber, så skal man komme alligevel. Og det er altså Günther Walraff den her gang. Ja, det er en øh, tysk journalist. Men som sagt, vi er nået ved vejs ende, <laughs> Ja. Og øh, i aften har vi haft øh, Michael Høgsborg Andersen i studiet Knud Romer på Bodegaen Mathias Barstorff i mikrofonen Og Sunne B. Anderbørr bag pulten, og jeg Peter Medum bag mikrofonen Så, så er der vel bare tilbage og sige gå ud ind og besøg vores nye blog inde på øh, tekstur-uniradio.blogspot.com og hvis der er nogen, der kan huske det, så udlodder Sune ud over det en øl til næste. Gønne så valdraf-oplæsning i den sorte diamant. Ja, det gør jeg i hvert fald. Og, Og til, til, den, til, den, der, til den, der ringer ind. <laughs> <laughs> jeg ja, I skal egentlig ringe næste gang, vi har øh, tekstur. Men altså, I skal også blive hængende her, fordi at om øh, få minutter stiller vi om til Politikerskolen, vores dejlige program. der. Der skal det er ikke vores, men ja, i hvert fald universitetsradions. Der skal skoles en uh, ung politiker, der er kommet ind i Københavns byråd. hvem? Jonas. Schmidt. Det er midt. Det finder man ud af lige om lidt. Det, det gør man hjemme. Så... Det er så spændt. Ja, det, det er også. <laughs> Schmidt? Abjanto. Ab <laughs> <laughs> <Nej. laughs> ja, det var i hvert fald det der for i dag. Øhm. Oh, bon oh, bon høre, voyage! Øhm, du kan som sagt...